tu zuen bezala Lesakako San Ferminak bueltan ditugu heldu den hortzegunan hasiko dira autailarren seian eta autailaren hamarrera bitarte, bakiroa ez da faltako. Bortzietako herri honetan udalak prestatzen duen egitara hoaz gain. Lesakako txosna batzordeak ere berea egiten du eta noski badagoneko pres dute dena. Honen inguruan xetas gehiago datxe musika, txosna batzordeko kideak emanen dizkigo Epa iatssi zan moduz. Egun hon, Paula, egitzen gira zu. Ongi, ongi, San Sanferminian ingurun solesen ja gogukin ez? Ah, hombre, bai, bai, gugen bai. Bai ez? <laughs> bueno, errandu gu egitaragoa prees duzuela, bina oraindik ere lan haunitz, edo bein binde xente falta da ez, ustearen seian dena prees edukitzeko. Aintzineko egunetan, txoznen muntaketa izanen duzu, ez? Hori bai, da, bai, Sanferminak seian dira bina txozna muntaketa eta lagu inazten da ozaiak lau eta bortz, azteut eta azteutkena izaten dire montaketa egunak, goizetik garratxe da bitiarte, eta horren gehiago da, ez ortsen diren elangiriekin lan inaritu, eta txoz da montatu, karpa montatu, edaria, kamarak, eta mm -hmm. daula aso. Bueno, gainera e, turnuak eta ere egiteko hori bueno, presduzue ez dagoeneko, baino hori ere da eta hori ere pentsatu beharra da. Hori da, egun bako orduk hor duka manatu eta lezakako kuadrailea iaten egi edo eskatu zaie turnukiteko eta normalen problemarik gabe betetzen die turnuk eta kanpoko jendei ere eskatu zaile Adidas hemen ingurutik irundik, baztandik, leitzatik ojartzen, bai urzarek jendirolako truke turnuk, horren ziren gara euren bezatera eta eure kero dut Eberki. Bueno, ustalaren seian izanen duzu, San Ferminietako lehen eguna herrian eta txosnen irekiera ere, egun horretan izanen da. Zer duzu, Eprez, egun horretarako? Bai, ustalak zeien orduatetan arran non hasiko da, ez, e, etxosneetan, mm -hmm. prezukitxera ekitaldia izanen da, urte bezala. Eta geroia arratsin, amekatan Lier, plazazarrin, eta ilutxatxarankan hemen bertako txaranga izanen dugu eh kontzertu nondotik Gainera hori elutxa txarangak e, arratsean jotzeak ez harrera e, ona izandu herrian ze uste dut oraindela urte batzuk horrela egiten zutela ez e, behin berbena bukatuta ba jotzen zutela edo txaranga batek jotzen zula eta hori galdua zen eta berriz ere berreskuratu da eta bueno uste dut jendea pozik dagoela ez hori da bai bai garrera, bueno ez da nik egiarran ez dut horitzapenek hori bino lelagoko garaiz ne ualxo hori da ta kristona era hilordata gaina emengok izanik zerengako pues bueno gailek eta hor <hazitzen> noski hori da bueno uzaileren 7an san fermin egunean bestondoa izanen zu dagoeneko baina bestago go faltarik ez e, gainera urtzira izan da, jende hasiko da herrera hurbiltzen ez eta bueno ze izanen duzue persona horiei eskaintzeko bai guk justu sailak 7 dugu eskaintzarik eh, urriena edo dugu amekatan dilei desi ta presi <hazitzen> Eta horrekin, horrekin liste berez. Ederki, bueno, egun lasaia izaten da ez, batez ere herri eta rentzat, e, seian, ba, gogoiekin eta le Oida. lemiziko egun horretan ez dene ematen du delako. Bueno, e, gero peina eguna izanen doa larun batean, ustalaren sortzian eta lesakar haunitzentzat ere, egunik gogokuna edo, zuretzat ere horrela da iratxe? Ba, inezat du ikabit politiona igual, well, bai, bai, du mirabe. Bai. Eta egun horretarako, ba, zer duzu eprest, txosna batzordea? Dugu, bueno, zeretan peinon jatxera hori ez dukandoratzen, guk no? uh -huh. egitara dagoen jarru dugu, gero sortzitan ustika elektrotxaranga, ez duk egluden elektrotxaranga, eta mekata handi egin zorno. Uh -huh. Ederkin, ba, hori ere egitara ba, nahiko betea, bai Bederatzian berriz, aurrean eguna ospatzen da normalean, baina gazteen eguna baita e, inen duzu, ez? Bai, hori xe. Uh -huh. Guk gazte eh, egunerako gazte bazkaria eh, antolatzen dugu butxoz nagunin bertan, eta, bueno, Gondotik bortzibetako usta daitu diogun bertxepoteo eginean dugu. Uh -huh. Eta jarratzen anekatan kontzertuko. Gainera, kontzertu oyeri ez? Eh, Fermintxorrok edo eh, izena jarri diozu edo horrela deitzen da ez? Bueno, Bederatzian izanen diren kontzertu oiek. Eh, Hori da, Fermintxorrok bedetik terdita naziko da. Eta nazikoago zilek, zilezako uh -huh. taldea ere. <laughs> Gero jarraituko du ziraun taldeak. Bai? E, irugarrenik Janus Lesterrek eta uh -huh. Bukatzeko elkinto Quinto Kontenedor. Uh -huh. Baina hori, kompleto. Bai, hori da, bai, bai. Bueno, gero amarra e, Bukatzeko, bazken ba, beste, bestetako azken eguna zanen da, eta egun horretan eguerdian, lehen urtean lehen aldiz ospatu zen ekitaldi bat egonen da, bermut feminista, ez? Hori da, lehen urtean arrera izan zuen eta aurten ere... Hori le kontu izan dugu eta 12 ertzen jarri dugu berriz ere bai bernu feminista. Mhm, <hazitzen> berki. Eta ondotik bai. herri bazkaria hori bertze batzorde batek antolatzen dute utzet, herri bazkariko ba taldeak edo, baina bueno. Hori da. Hor ere bertan egonentzarete. Ba, e, bai, bai, bai, hau ja zu, andando buscando la sens para nos meter bat ondara he dedikatzen denai do. Mhm. E bini baiku gure egita laun sartu dugun oske eta gero akautzeko 12an gaixoni gaixuazu. Hor da, Horda, bueno, Pena. Bai ez, ja, bestak bukatutan naiz eta bortzegun izan eta nekeare igual nabarikio ez, pena beti edukitzen da egun horretan. Hori oh, da. Ja. Sentitzen da, bai. <gülüyor> bueno, eta hori da, ipatudun bezala, horrekin bukatuko dira 2008a San Ferminak lesakan, hala ere, bestondua balasai pasatzeko astirik ez duzue izan en amaikan, <gülüyor> txozne desmuntak eta egin beharko duzuelako, ez? Bai, bai, bai, lagunazten dira egunak eta amekak bukatzen dira eguretzat. <laughs> e, zezna desmontatzeko, e, bueno, egun guzia, aldena, aldenina gertzen da, eta eta bat ere, ospatzeko ongi joan direla, eta, bueno. Hori, hori Arran Barron, egun hori ere berezi izaten da batzuntzatez, e, bestundu alkarrekin pasatu, eta, bueno, ba, bestetan pasatu den guztia aipatzeko aukerere e, bada, eta, bueno, afari Oria, horrekin. Ba, ba. Hori da, Hori da, noski. Bai, bai. Eh, dena ez izanen eta, bueno, naiz da Anekea ez? Eh, dut hori ere bereisa izanen dela ta egitarauan parte ere. Bai, bai, bai. Dute, bai. <risa> bueno, bai ikusi dugu, eh, duzuela dena, zuere prestaude San Fermintetarako iratsa. Bai, ni bai, ni bai. Ez dire nahi orduko aliotzen. <risa> <risa> Gogo, ordun. Bai, bai, agitzaitza <risa> izan, bai, bai. Aipatu dugu, igual sortzia dela zuretzat egun berexena, horrela da, edo baduzu bertze egun Nikola guztokona, edo, bueno, goguaduzu nahietzeko. Ba. E, ia da, bat aukietzeko niko dela, nire zazenpil, sortzia, honi zuzaren zaitz, gero, zeia ere bezpera, arron bolita, uh -huh. eta gero, jazpia bera ere, bueno, ni txistularia ditu nahi zahordun, egun guztia, aritzen gara, hor gotxita beti, hueltak gara, ba, hori duzaren ordun orduan, ba, egun guziak disfrutatzeko aukera izan edo zu, gainera ipatu duzu, ez? Ba, ez bakarrik txosna, batzor din laguntzaile, bueno, txistua jotzen, gauza e, bueno, no, honitzen dan parteatuko duzu, ez? Horten ere. Ba, eguno, alde guzi. Hori da, hori da. Bueno, ba, iratxe, e, mila esker gurekin egoteagatik, hau kontatzeagatik, hemendik ere ba, animatuko dugu jendea eta hurbileko urbileko ez, inguruko jendea lesakako San Ferminetara joatera eta bertan ba, pres du zuen egitara guzti horretaz disfrutatzera eta zuek ere ba, hauriz disfrutatu eta ongi pasatu, iratxe. Bale, agitun di, eskerrik ongi zegi.